idhaa ya Kiswahili ya Radio yamoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia tetemeko la ardhi nchini Tanzania. tarehe kumi mwezi huu wa Septemba majira ya alasiri tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa tisa katika kipimo cha Richter lilipiga ukanda wa Ziwa Victoria na kuleta madhara zaidi mkoani Kagera nchini Tanzania. Tetemeko hilo lilisababisha watu kumna saba kufariki dunia, na msina tatu walijeruhiwa, huku 53 wa wakilazwa wa hospitali kwa utaratibu. Hali kadhalika mali ziliharibika ambapo moja umesema miongoni ni majengo 840 na nyumba 5000 ambazo zilibomoka. Je, hali ikoje hivi sasa? Nicholas Gaiza wa redio wa shirika Kasibante FM Mkoani Kagera nchini Tanzania ametembelea waathirika kufahamu mahitaji yao sambamba na mtazamo wa moja mataifa kuhusu muhimu wa hatua za kudhibiti majanga. Siku ya sita sasa tangu tetemeko hilo litokee kwa sekunde na moja tu wakati wananchi wakiendelea na shughuli zao majumbani shambani ofisini na hata barabarani taarifa zisizo rasmi vifo zilianza kusikika huku idadi ya majeruhi ambayo haikutarajiwa wakati huo ikaulazimu uongozi wa hospitali ya mkoa ya Rufaa Bukoba kuacha milango wazi ili kuhudumia waliovunjika viungo na waliozimia kwa mshtuko wa moyo Huku mkuu wa wilaya bukoba Deudatu kinawilo Aliyefika baada ya dakika 45 katika hospitali hiyo tetemeko ambalo Aa, na waandishi habari maafa ni makubwa kwa maana kwamba e, wa, wa, watu wengi wameumia kama mnavyoona e, katika hali kama hii e, upungufu unakuepo wa haraka kwa, kwa, kwa, kwa sabu ya hali yeyewe lakini sasa tumeshafanya e, utaratibu dawa zinatoka kwenye duka moja la dawa tunazileta ili kukizi mahitaji ya sasa kwa hiyo kwamba kokote kule ambako kuna maafa wananchi sikae na mtu aliyepata shida haraka kabisa wampeleke kwenye kituo cha afya kwenye zahanati hapa mjini waelete hapa ili waweze kupata huduma ni sema tu wilaya zote wilaya zote za mkoa wa Kagera ambako tetemeko hili limepita kwa hospitali hata za binafsi watoe huduma kwa wananchi wetu ili vijana ambao watakulitarajia hivyo ndivyo ilivyokuwa siku ya tukio ambapo kufikia leo taadhimi naonesha nyumba za makazi zilizokwisha bainishwa kuanguka ni 840 zenye nyufa ni 126 na majengo ya taasisi yaliyobomoka na kuanguka ni 44 ili hali watu 17 wamefariki wengine 253 wa ni majeruhi hadi sasa na wagonjwa 74 wanaendelea na matibabu pamoja na athari hiyo madhara yanaendelea kuongezeka kwani hakuna familia inayolala ndani ya nyumba hata kama haikubomolewa na tetemeko saa 7 kasoro tuko nje sio mi peke yangu na kusababisha mali zianze kuibiwa magonjwa kwa watoto na wazee na shughuli za kijamii kukwama kwani wanalala mashambani wakihofia kujirudia kwa tetemeko hilo sasa hivi wa Jamali Saidi niko mtawa Roamisheni wa watu wote wa mtawa Roamisheni wa wako nje kwa ajili ya tetemeko la hali zilizolipita kwa kama saa hivi kasoro saa 5 na dakika watoto walikuwa wanajipanga kurara wameandaa wengine walikuwa wameshalala wengine ndio walikuwa wanamalizia kura likarudi likapita tena likasitua kesi kwa mbali watu wote yani mtu amani hana labda sijue tufanyeje au serikali inaweza ikatusaidiaje kuhusu janga hili na hiyo electricity ah kwa ajili ya system kulali hizo mnatukonje mm. ngopa yani kama yanaweza kupasuka tukafia ndani media kama saa 4 ndio imepita kidogo ndio na mara tutajarudia tena ndani tumeofika witarudi kaba saa 7 katikutandani matukonje na hita nita godwani sasa hivi tunaogopa hata ndani kuanzia saa 6 kuanzia saa 4 saa 4 na nusu ndio kime hiki kijitu kimerudi kwa hiyo tumaogopa hata kuingia ndani paka sasa hivi tuko nje hata na watoto wetu tuko tunaliwa na tanambu tuko tunariwa hata na nini kila kitu kinakimbia una, una, unakaa tu nje unalala unaugopa ta kuingia ndani tunaona tukiingia ndani unasema kama toti azali tusiingize watoto ndani tukae nje kwa hiyo ndio hivyo tutakuwa mpaka kesho asubuhi tukiingia ndani atujue kwa maana kijiuto hiki kitarudi sangapi Haitwa uh, filimoni serikali haijatupa ratiba kamili kwamba yihari itaendelea kuampa kalini tunapotoka nje ina mpaka size una viona familia hizote lazima ziwe nje mpaka kesho asubuhi naitwa Juma Emedi Salum e, tupo nje kwa ajili ya janga la la ardhi maana ukiingia ndani angalia watoto walivyo tumeona toto tulale nje maana tula, nyumba zimeshaanza kutikisika ndio hivyo watoto hawana amani Bola tukae hapa nje hatuna nje labda ni kuomba tukaangalia wanaweza tukaponaje sisi kupona watoto wataponaje maana hivi hatuna sema ya kwenda hakuna mtu wa kumlilia labda kila mtu kwenye nafsi yake haya ya. e, na watoto hizo hmm. hatuna sehemu ya kufanya kila kitu tumeacha ndani tutafanyaje acha tukae hapa Mungu ndiye anayejua wanawake wazee na watoto wachanga ni miongoni mwa wanaoendelea endelea kulala nje na kunilazimu nitafute ukweli ili kunusuru afya za watu hawa ambazo zimeanza kuzorota Jitokea, kwa jingine dogo ambazo... nimetaka kujua mwenyekiti wa kamati ya maafa ambaye ni mkuu mkoa Kagera Major General Mstaafu Salum Kijuu amefuatilia swala hili kwa kiwango gani e, majanga haya asili yanajitokeza hayana haya, haya, hayana taarifa ni kitu ambacho tukijui pamoja na wananchi tukaa kulala nje wananchi na kuhakikisha wawe watulivu kwamba tumeimarisha usalama muda wote ni safari yangu kuelekea panapotajwa kuanzia tetemeko hilo na hapa ni kitongoji Birongo kijiji Kigazi kata Minziro Halmashauri ya misenye kilomita 88 kutoka Bukoba mjini kwa njia ya barabara au na moja kwa anga kaskazini magharibi mwa mkoa wa Kagera na ndipo chanzo cha tetemeko hilo kikiitwa kitovu. Pasuko yangu kutoka kwenye kitovu hiki yani epicenter ambacho huwezi kugundua kama ndiyo kitovu sababu hakuna alama yoyote. Nimehesabu mita thelathini kuifikia nyumba ya tofali za kuchomana na kuwezekwa kwa bati yenye kiwango cha ujenzi sawa na nyumba zilizo bomoka na kuanguka kwenye maeneo mengine ngawa hii haikupata madhara kabisa iliali ipo karibu na chanzo cha tetemeko hilo kwa jina naitwa loizi, Mama hapa na shaka wewe unaishi katika nyumba hii Mimi nilikuwa nimekaa tu hapo kwa ya nyumba na mtoto wangu baadaye nikasikia mshtuko nilipo lisikia tu mimi nikatoka nje Nikao nasikia watu tu wengine wapo ndani wamezibanika. Jamani mtoke nje hilo, tetemeko hilo. Hapo niliposimamia naona tu nyumba inako hivi ambayo si kwa kawaida. Inayumba tu. Nikasikia nika na mama kule anatoka, shemeji wanatoka nje. Kila mtu anatoka tu nje. Nimetaka kujua kama jambo hili linamujiza muujiza wowote. basement mwamba kilinganisha miamba ya hapa miamba ya pokoba mjini ni ipi ambayo ni soft na ipi ambayo ni ngumu kidogo kwa hiyo hapa mwamba wake pamoja kwamba mwamba hapo inaonekana bado ni mbugu kuliko kule kule ni na imeenda moja kwa moja kule unaona nyumba hizi sio ya nyumba kama hii na pokoba mjini kata minziro ina wakazi 11758 ambao nyumba moja zilianguka na sabini kupata mipasuko hatarishi katika vijiji vya Bugombe, Kishomberwa, Birongo, Kempungi, Bulemba na Kiamrumba niliyozungumza nao kwenye vijiji hivi hawalali kwenye nyumba baadhi zilizosalia wakiofia tetemeko kubwa kujirudia hii ni kutokana na matetemeko madogo madogo yanayoendelea kusikika ingawa sio kwa kiwango kikubwa Wajukuu ndiyo nao wapo wamekaa umu. Ndani kwa wamesema huwezi kuingia. Ukiingia hapo unaingia, unashika, unaiona. Unaona watu wamejitolea kuja kunitengenea angalau kibanda niweka watoto. Sina jinsi. Hapa ndo unapoishi. Unaogopa nini mpaka ukaishi umu mm, Naogopa unasoma? Shule gani? ni Huko kidato cha ngapi? Unafikiri kutokea kwa tetemeko hili kuna namna ambavyo kumekuathiri wewe? kati masomo yako? Ndiyo, kwa sababu shule na yenyewe imepiga nyufa, nitaka kuangalia madawati yote ni pasuka. kumpata tena mtaalamu kujua kama kujirudia kuna maana ya kuleta madhara tena. Labda ni kuambia kitu kimoja. Ninapogongana mara ya kwanza, nitaendelea kumuvu tena kidogo, nikagonga tena kidogo. Nitaendelea tena kidogo, kidogo. Sasa ile kasi ya kugongana inazidi kupungua? kidogo kidogo ni kama wewe unavyoendesha gari haiwezi ikasimama gafra. inaenda inakamatwa kidogo kidogo mwishoni inafika mwisho kwa hiyo ndo maana leo na kesho tunaanza tukasikia vitremers yani matetemeko madogo madogo inamana kwamba hilo block bado linakamatwa ili kusudi lije lifike mwisho na hiyo sasa utaona tetemeko la mwanzo lilikuwa na nguvu vitetemeko vinavyoendelea vinabaki kuwa vidogo vidogo vidogo vidogo mpaka pale itakapu limetulia kwa hasa ninimuambie tu kwamba kwa sababu limeanza kutulia Naomba wawe na amani hata wakisikia kidogo wasifikiri linakuja Se, wajue kabisa kwamba ndo linajituliza linaweza likachukua hata wiki likachukua tena labda siku tatu Kakagonga kadogo ila niwaambie tena watanzania kwamba kuna matetemeko mengi sana Tusiwasikia kwa masikio yetu kutokana na maswali yangu kumuonesha kuwepo kwa ukosefu wa uelewa juu ya majanga kama haya mjiolojia analazimika kutoa elimu kwenye maeneo mbali mbali ya wananchi ili wakubali kurejea kulala majumbani mwao kunusuru afya zao upotevu wa mali na hata uwezekano wa uzalishaji mali uendelee lakini kabla ya elimu hiyo kutolewa mitambo ikafungwa na kuanza kupima kiwango ba over line ya over na mwisho wananchi wakakutanishwa katika darasa hili katika shule ya sekondari ya Kata Minziro Sasa swali langu elimu inatolewa kwa wananchi Kwa hiyo humba na nguruwe wanasikia haraka mitetemo ambayo sisi hatufanyije Hatuisikii Kwa hiyo hii nayo nawe inaweza nawe ikawa ishara Na kama sio mazoya yao kulia namna hiyo Kana. kuna kitu kilicho chini ya ardhi kinatetemeka Na kama wataanza kuangaika, ni ishara ya kukwambia kwamba kuna hatari wapi ni wewe mwenyewe na familia yako wakati leo linatokea. Kama huko ndani, hauna nafasi ya kutoka mwele ndani. Kitu cha kwanza cha haraka, yakuwa mtu unae muokoa, ingia naye chini ya meza, ingia naye chini ya kitanda, haraka sana na ulale kule. Sema. Labda ukipia kwenda Sasa ukiniambia kuhamia ndani ya meza au ya vitanda. Sasa sikia. Kama mtu anakupiga, kuna mtu mwingine wa kukukinga. Ni wapi kuna nafuu? Mtu ya kupiga moja kwa moja au aanze kupiga mwingine ndo akufikie wewe nafunaaona nikuukimbia naomba niona wewe ungekuwa huko usingeweza kukimbia inatajwa kuwa ni ngumu kudhibiti tetemeko la aridi kwani inakuwa ijulikane litatokea wakati na kwa kiwango gani kauli inayokatisha tamaa kabisa wa mkoa Kagera lakini mwenzangu sumta masoi amezungumza na Julius Kabubi mchambuzi na mshauri wa sera katika shirika la umoja mataifa la kupunguza athari za majanga UNISDR Tetemeko radi tabiri yake sio haijakoma kabisa na naona sasa ukiangalia vizuri tuko kwa pahali kuna kuna hatari kubwa sana shauri ya hii mbonde la Ufa na kwa hivyo hizi hatari ni vile tu tuko na bahati zimekomaa kwa muda zimekoma mrefu Nee ni, ni, ni, ni, ni, ni maonyesho tu tukue tayari kila siku tunakaa tayari mambo makubwa kushinda hata iadhi kikiweza kutokea siku ingine yote. Katika nchi zingine zenye zinazopata matetemeko kwa mfano kule bara la kuna kanuni za ujenzi ambazo zinatumika kwenye majengo ili kupunguza hatari ya inayoweza kutokana na bada tetemeko la ardhi kutokea. Kusema kweli tuko nyuma kiazi, ukiangalia sana sana upande wa kuigiza sheria zimeshawekwa nchi zetu katika afrika mingi hazijakuwa na mikakati yani polisi zile zinatengenemea vile mjengo itajengwa namna gani ili zijeuke na, na, na kuporomoka wakati tetemeko tu bado tunaendelea kuwashauri waendelee kuangalia because ile shida kubwa sana ni tunaweka sera lakini kudumisha ile inakuwa shida sana kwa mji nyingi za Kiafrika tena hiyo inaletwa tena sana na tuko watu ambao wa na shida nyingi za, za maisha kwa hivyo Priority zinakuwa ni hizo za kuangalia sera za kujikunja kujimudu kwa maisha lakini si za kupambana na majango ikikuja. mnazi eleza nini serikali hizo Manaki sasa unaona athari zinazotokea shule zinafungwa watoto hawezi kwenda shule unajua ni kitu haionekani kama kupunguza atari ya kwa macho hivi watu wanaongea wakati imeshakuja wakati watu wameshakufa lakini hapo kama kitu ambaye hawaone hapo kwa macho inakuwa vigumu kuongea na serikali ili wajue kwa sababu kweli ni beta kujikinga kuliko kupongojaa ingawa waliopoteza wapendwa wao tayari wamezika kwa kusaidiwa na serikali baada ya kuagwa na waziri mkuu Kassim Majaliwa bado majeruhi wanaongezeka kila wanapobainika wanaendelea kutibiwa katika hospitali ya mkoa kwa kupokea dawa na madaktari wanne kuongeza nguvu kutoka hospitali ya Bugando jijini Mwanza lakini waathiriwa wanahitaji msaada wa mahema, chakula na nguo na tayari serikali imetangaza kaunti ya kuchangia maafa kwa usamalia wema mbali mbali. Nicholas Mkingaiza Bukoba, Tanzania. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu ya hii. Shukran kwa Nicholas Ngaiza wa Radio wa Shirika Kasibante FM na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati basi hadi wakati mwingine mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kila la heri kutoka New York